Yeah. 104.6 FM Les filles de Lilith amb Laura Flores nit, passen 3 minuts de les 9, és dimarts, 10 de febrer, i aquestes alçades de la setmana, doncs ens toca posar el toc femení a l'actualitat des de les filles de Lilith. Avui intentarem mirar cap a la crisi econòmica amb una actitud positiva, tot i les últimes dades de l'atur, que estan a punt de tocar ja els 3 milions i mig d'aturats. A la nostra tertúlia, les expertes convidades ens donaran les millors alternatives per trobar treball en temps difícils, sobretot per a les dones. D'això en parlarem en uns minuts, però però recordeu que abans us acompanyem fins a les 10 de la nit i també hi haurà temps per parlar d'hipertensió a la nostra secció de salut i de moda, com sempre, amb la nostra estilista personal, l'Anna Pitarc. Esteu atents i atentes perquè avui sabreu com fer un bon fons d'armari. Rebeu també una salutació molt especial de l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de l'Illiz. Thank you. i 8 minuts de la nit. Com us deia a l'inici del programa, ens fixem en l'actualitat per portar a la nostra tertúlia un tema que aquestes alçades tots tenim assumit. Parlo, evidentment, de la crisi econòmica i de les inaturables dades de l'atur. Ja són més de 3.300.000 aturats a l'estat espanyol i un 52% d'aquestes persones són dones. Així que avui ens volem posar les piles aquí a les filles de Lilith i hem convidat a dos expertes que ens ajudaran a analitzar com està la situació laboral per les dones ara mateix i quines sortides podem trobar en temps de crisi. Potser encara hi ha lloc per ser positives, per què no pensar-ho? A veure què en pensen les nostres convidades. Hem de dir, però, que una d'elles doncs, encara no ha vingut perquè eh, sabem que avui també havia d'estar el Consell de la Dona de Cornellà i l'esperem doncs, que arribi en breus minuts. Era la Margarida Altar, Artal, perdó. No obstant, doncs, saludem a la consultora en Polítiques d'Igualtat i dirà, perdó, també donem la benvinguda la Secretaria de Compromís Territorial i Salut Laboral de Comissions Obreres del Baix Llobregat. Bona nit, Adelina, Bona nit, Adelina Cobos. Bona nit. Bé, doncs, eh, dèiem abans si hi ha lloc per ser positives en temps de crisi, perquè és cert que les dones ja estem acostumades, potser, a lluitar en el terreny laboral i a no tenir, diguem el vent a favor. Adelina, vostè creu que les dones estem prou preparades per afrontar aquest mal temps? Les zones estem prou preparades, el que passa és que jo no crec que el mercat de treball estigui preparat per nosaltres. Eh? Eh, llavors, eh, això que a mi em sembla molt bé, eh, eh, donar una, un, un, una visió positiva de la crisi, intentar donar una visió positiva a les zones a la crisi. Però el que és cert és que aquesta crisi que ha començat, eh, i això està en el... Eh, en el pensament de tota la gent que ha començat en una crisi masculina, acabarà sent una crisi femenina, com totes les crisis, i serem les dones les que patirem aquesta crisi majoritàriament. Mm -hmm. Aleshores, eh, de tota manera, tot i que sabem que acabarem sent les dones doncs les que acabarem patint aquesta crisi, sí és cert que es poden buscar vies, o no? a vegades sí, apareixen sempre. noves vies, doncs, com per exemple potser noves vies per trobar treball... Adalina, vostè ens podria dir doncs, quines són diguem, aquests mitjans que a vegades no acostumem a acudir les dones, però que ara mateix en temps de crisi doncs, ens poden ser efectius per buscar mm. aquest treball? Hi ha una cosa que és cert que utilitzen menys les dones que els homes, que són els, els mitjans telemàtics per poder buscar feina. Mm -hmm. Les dones són més properes i, per tant, utilitzant més, eh, pues, possiblement el diari, possiblement el, el boca-orella la persona que ens diu i utilitzant molt pocs els, me, els medis telemàtics. I els medis telemàtics, internet pot ser una bona via per poder utilitzar. Aquest és un bon moment perquè les dones eh, creuem aquest riu que encara no hem creuat totes les dones, que és incorporar-nos en igualtat de condicions a, a l'ús de, de, de la informàtica i sobretot a l'ús de l'internet. Jo penso que podria ser, i és, no, en aquest cas no penso, és una bona via per poder buscar feina. Llavors, no tot ho tenim perdut, eh? No tot ho tenim perdut. Hi ha una qüestió que és clara, eh, s'ha de, de desenvolupar la llei eh, eh, o, o, sí, la llei de, de dependència. Aquesta llei de dependència, si es desenvolupa bé, podrà ser una llei que tindrà que comportarà la creació de molts llocs de treball i les dones ens hem format molt en la cura de les persones. Llavors pot ser un bon la llei de dependència si sí, es desenvolupa i es desenvolupa bé, pot ser un bon instrument perquè les dones puguem buscar, buscar feina i trobar feina. És una llei que està costant, no sé per què, molt de desenvolupar i de portar a terme. Sí, no? perquè necessita molts, molts calés. Eh? Llavors, no és no perquè és no n'hi hagi. Ja, ara, possiblement, no sigui un bon moment, eh, ni que si es posessin diners, el mateix que s'estan posant en obra pública, per crear ocupació per als homes, es possessin diners de veritat a la llei de dependència, es podria crear també ocupació per a dones. Dones i homes, sí, eh? en aquest cas, dones i homes. Potser ara també, no sé si estarà d'acord, Adalina, vostè, és el moment que les dones aprofitem per reciclar-nos, no?, a nivell laboral. És una cosa que aquí a l'estat espanyol no diguem nos porta molt o no estem gaire acostumats a fer aquell mm. reciclatge, aquella formació contínua. Potser ara també és el moment, el moment d'atur per aprofitar-nos estar parats i a més de buscar treball, doncs també formar-nos una ara, un ara també és un bon moment. Uh, per poder formar-nos i formació podem trobar les dones podem trobar formació amb els nostres, amb l'Ajuntament amb els eh, jo pertanyo a un sindicat amb els sindicats podem trobar formació mm -hmm. podem trobar formació amb les associacions de dones fins i tot, o sigui que és un bon moment per formar-nos uh, estar a l'atur no, no vol dir que la gent estigui aturada o sigui mm -hmm. que la gent s'hagi de quedar a casa la gent ha de formar-se és necessari i les dones és necessari que ens foment. Amb el que deia, eh, tenim encara les dones utilitzant menys internet que els homes, utilitzant menys els, eh, els medis telemàtics que els homes. És un bon moment per poder formar-nos perquè d'aquí poc ja... A la que no sàpiga utilitzar internet o no sàpiga utilitzar un ordinador, és, eh, es queda molt endarrerida en el mercat de treball, és un bon moment per formar-se, sempre. Eh? Una etapa d'aquest tipus és un bon moment per poder formar-se. I formar-se en allò que té que és possible que en el futur... Uh -huh. Tingui, tingui possibilitats de poder eh, ampliar eh, el mercat de treball i crear llocs de treball. Les noves tecnologies és un molt, molt bon lloc per, per poder formar-se i buscar feina. Les L'atenció a les persones dependents també és un bon espai per trobar feina, però també aquelles professions que consideraven que eren masculines podrien uh -huh. ser, i de fet ho són, llocs per on les dones puguem buscar feina i trobar feina. Una bona tornera, una bona fresadora, uh -huh. un bon matricer o una bona matricera encara seran necessàries i, i són necessàries encara en les nostres empreses. Calen diners per aquesta formació o mica mica també cada vegada tenim més oferta gratuïta doncs, a través de les administracions públiques, potser d'organitzacions per poder accedir a aquesta formació doncs, sense diners o de forma gratuïta? Hi ha formació totalment gratuïta. Eh? I de fet, eh, tenim eh, de la formació que, que t'estava parlant, que és la formació que poden donar els ajuntaments, els les organitzacions, hi ha una part molt important d'aquesta formació que eh, es dona amb fons públics eh, del Departament de Treball uh -huh. i en aquests fons públics eh, es fa la formació totalment gratuïta. Això vol dir que fins i tot el bolígraf amb el que, es fa, amb el que has d'escriure, uh -huh. el bolígraf és, és gratuït. Eh? Bé, doncs i ara ja sí tenim... Acaba d'entrar a l'estudi també la Margarita Artal, esperem que se segui, que prengui sí. seient. I m'agradaria també doncs, encetar un altre tema també referent a la situació laboral en temps de crisi de les dones. Es pot donar fins i tot també el cas que algunes empreses eh, aprofitin aquestes situacions precàries, fins i tot desesperades d'algunes dones, doncs, perquè aquestes dones a vegades acceptin situacions perquè no els hi queden més remei que, fins i tot, per què no dir-ho, poden arribar a arrossar el que seria l'explotació. És a dir, clar, davant del no-res hi ha dones que diuen doncs agafo el que sigui o el que m'ofereixin. Què podem fer per evitar aquesta situació possible, situació d'explotació o d'empresaris i empreses que se n'aprofitessin de situacions desesperades de dones? Això no en temps de crisi solament, per desgràcia. Eh? Eh, no solament en temps de crisi eh, hi ha aprofitament per part de persones que són desaprensives en el mercat de treball i que no entenen el treballador o la treballadora com un bé eh, i una riquesa de, de les empreses, sinó com un... Bueno, no sé, és que no sé ni, ni tan sols mm. quina paraula posar-li perquè no sé per què utilitzen. Què és el que pot fer una persona davant una situació com aquesta? Jo el que li aconsello a aquesta persona és que denunciï. I denunciï amb els sindicats. No estic dient a comissions obreres amb els sindicats. N'hi han molts sindicats. I denunciï perquè aquesta situació eh, que avui té... Eh, és una situació que el que fa és que el mercat de treball, o sigui, que la situació de la resta de treballadors es balli precaritzant. Nosaltres pensem, eh, sempre pensem que el que fem individualment en el mercat de treball no té importància o pot no tenir importància, però no és així. Si una persona accepta una situació laboral eh, molt precària per sota, del seu conveni o per sota del que marca a l'Estatut dels treballadors, eh, Això al final comporta que a la hora de poder negociar situacions millores per aquest per treballadors i treballadores, aquesta situació que no és solament d'una persona, mm -hmm. comporta que tinguis menys força per poder eh, aconseguir, aconseguir millores eh, en, en d'altres i fins i tot en aquesta persona. Llavors, jo el que aconse sempre és denunciar. Jo ja sé que a la gent li fa por. Eh? soc conscient i sé que moltes vegades la gent necessita aquesta feina per Sobretot poder Sobretot perquè és el que diem, perill per del menjar. comiat aquesta sí. persona, tot i de El perill del comiat, sí, sí, el que passa és que bueno, eh, si ha trobat feina en aquesta, en aquesta empresa segur que en una altra, o sigui és mentida que eh, el món se n'acabi amb una feina, eh? Doncs ara sí, saludem a la consultora en polítiques d'igualtat i directora d'Artau i Associats, bona nit Margarida Tartal. Bona nit, moltes gràcies per venir. Bona nit, Margarida. Tal, Disculpada, que sabem que estaves al Consell de la Dona, sí. no passa res, és que avui ha estat súper extensiu i que no hi havia manera d'acabar. Preparant el 8 de març, m'imagino. Sí. No, i ademés ha vingut una dona molt interessant a parlar sobre el vel de les dones musulmanes. Mm -hmm. ah. Una dona pakistanesa molt, molt interessant i això ha fet que ens hem allargat molt. Bé, doncs ara sí, continuem amb el tema de la crisi i del món laboral de la dona. Ens M'agradaria també, doncs, ara que hem començat, eh, el perill de que es produeixi doncs, més explotació laboral potser per aquestes situacions que dèiem desesperades d'algunes dones que els hi porti doncs, a a vegades agafar treballs no amb molt bones condicions. Això també ens fa pensar que potser ara mateix els drets que hem aconseguit les dones en el mercat laboral potser mm, corrin perill. Creieu que corren perill? Ai, quina pregunta. Eh? <laughs> Això és la pregunta del millor. A veure, el que sí que és cert... Mira, uh, hi ha una, uh, una llei que es va aprovar fa dos anys, que és la llei d'igualtat, que encara no s'ha incorporat a la negociació col·lectiva, que encara estem amb candeletes, posant, intentant posar-la en marxa en les empreses i que pot ser, aquesta llei pot ser que pateixi molt eh? i que ho molt malament i que amb, eh, posant com a excusa a la crisi eh? posant com a excusa a la crisi no, no es desenvolupin plans d'igualtat a les empreses i això comporti que eh, les dones triguen més, encara més a poder aconseguir estar aquesta igualtat de condicions que els homes a les empreses i al mercat de treball. Mm. Llavors, això significa que nosaltres tinguem menys dret en el mercat de treball que els que tenien abans. És que després de la crisi ja veurem eh, si tots tenim els mateixos, eh, els mateixos drets, els tindrem, però en quines condicions tindrem aquests drets. Eh? Perquè sempre que hi ha hagut una, que hi ha hagut una crisi, l'entrada d'aquesta població que s'ha quedat aturada, l'entrada ha estat en pitjors condicions que quan estava treballant. Per tant, ja veurem quin, en quines condicions aquesta aquesta població pot entrar i sobretot jo uh -huh. crec que sí, o sigui, la Llei d'Igualtat patirà molt. I... Si sí, jo també això de la llei d'igualtat, i bueno, que jo bàsicament hi treballo força, doncs també veig que serà un... Ja comença a ser potser una... del tipus d'empresa, com sempre, de, de, de la prioritat que les empreses tinguin, i efectivament, si tu vas a parlar amb una empresa que està en situació de crisi, de debò, o està fent un error o el que sigui, doncs aquesta empresa, parlar-li d'una llei d'igualtat és fora de lloc, ni la llei d'igualtat ni el dossier de regulació de no sé què. Ara, hi ha altres empreses doncs, que encara encara van veient la necessitat, no pas per un tema d'igualtat, sinó perquè hi ha altres coses que pressionen. I com uh -huh. sempre, aquestes són les coses que ens acabaran ajudant, diríem, en aquesta feina. No, no... A mi quan em diuen, és que les empreses se sensibilitzen, home. Les empreses es se sensibilitzen perquè no ens hi toca més remei de vegades que sensibilitzar-se. Sí. I no és perquè les empreses siguin insensibles i siguin un, una colla de brutes o brutos, no? No, sinó que és que, bueno, hi ha un dia a dia que pressiona, que fa que hi hagi moltes coses, que hi ha d'haver una productivitat, en fi, moltes, molts temes, no? Eh, però, per exemple, si comparem amb els temes de riscos laborals, que tan a costat, la llei de riscos laborals, quan es va aprovar la llei de riscos laborals? L'any 96? 95. O 95? Clar, doncs aquesta setmana passada van haver-hi diverses persones mortes encara per riscos laborals que no s'han solvantat, no solvantat perquè la gent no està prenent mides. També els empreses, els empresaris, les empreses diuen, escolta, més que les persones no vingudes, aquestes persones immigrades no tenen uns certs hàbits, no tenen uns certs... Vale. Sempre hi ha factors que, però clar, de l'any 96 a l'any 2009 han passat... 13 anys, 14 anys, i aquesta llei encara està, que costa, que, i és una llei, i ha penalitzacions i sobretot hi ha persones mortes. No? Amb la llei d'igualtat, afortunadament no hi ha persones mortes, però és un tema encara molt més eh, allunyat, perquè sí que era veritat que per pels temes de riscos laborals, possiblement les empreses ja veien que era necessari que hi havia alguns problemes d'enfermatats mm -hmm. o accidents que després els costaven més diners, però això de la igualtat. Quantitat d'empreses que et diuen, però si aquí ja tenim moltes dones treballant. Clar, clar, la igualtat ja que no era la quantitat no? de dones, exacte. sinó en quines condicions estan aquelles exacte, dones, eh. No? Llavors no? És aquí estona mica la, la, la mare de la manera de la història. No Diu, és que si nosaltres, no sé per què hem de fer una llei d'igualtat, si estem al 80% de dones, més dones impossible." Llavors, bé, bueno, és, és aquesta una mica la discordància, no?, que encara el tema de la igualtat costa, perquè no està... Eh, el tenim una errada històrica en aquest país i és de que ens pensem que la igualtat ja està aconseguida. Mm -hmm. Ara també, no sé si estarà d'acord, que hi ha aquest perill, doncs, de, que comprima pel govern, doncs, evidentment, aturar aquesta pujada de l'atur, doncs, comencin a oferir certes concessions i certes facilitats a empreses i empresaris que no sé si vosaltres penseu que poden ser contraproduents de cara als drets dels treballadors o a la situació laboral que poden patir aquests treballadors per a aquestes concessions. No sé si, no sé si estaràs d'acord, a la sí. que potser els sindicats la tindreu més feina, no? Home, ja per tenim més ja feina, Déu, no. No. no? Més feina ja tenim, ja t'ho ja, dic jo, perquè els expedients eh, que s'estan negociant a les empreses, això significa molta més feina. Uh -huh. eh, a veure... Uh, hi ha, en, en, en moments de, de crisi, en tots els moments, eh? uh -huh. en moments de moviment en el mercat de treball uh, el que sí que és cert és que les patronals intenten uh, abaratir els costos i pensen que, que, que el primer cos que poden abaratir és el cost de la mà d'obra que tenen. Eh? Ja han sortit eh, veus per part de la patronal d'intentar a l'acomiadament Parlant d'un contracte, del contracte de la crisi, eh? del, del contracte en temps de crisi, un, un contracte que tindria un acomiadament de 20 dies per any treballat eh, sense necessitat de que l'autoritat laboral pogués participar, etc. És a dir, fer a l'acomiadament eh, lliure eh, pagant menys del que hi ha ara. Perquè l'acomiadament lliure, vull dir que en aquest país existeix, el que passa és que a l'empresari li costa diners, eh?, Qualsevol empresari et pot fer fora en qualsevol moment, uh -huh. sense que n'hi hagi, tingui cap tipus de motiu excepte que estiguis embarassada. Eh? Si estàs embarassada, possiblement aquest acomiadament es consideri nul, nul però en qualsevol cas l'empresari o l'empresària et pot acomiadar i t'ha de pagar. Això sí, uh -huh. t'ha de pagar. Però lliure és d'acomiadar-te. Ara l'únic que volen, i aquestes són els empresaris sempre ho intenten volen fer això, volen rebaixar uh, l'acomiadament a 20 dies uh, hem de recordar que tenim un contracte que és una que, que es va fer en el seu moment que eren de 30 dies de 33 dies per, per any treballat o sigui uh -huh. que ja van baixar de 45 a 33 dies um, en temps de crisi el govern ha dit, el, per part del, del, seu, del president del govern, el senyor Zapatero, ha dit que això és impensable, que ell no entra per, per aquí. El ministre de Treball mm, també ha dit que no està per aquesta labor i que els empresaris se oblidin. Els, els sindicats, l'únic que volem és que realment això que estan dient sigui veritat, o sigui, que no, no, no s'acabi cedint. No, no cedint en aquest tema. Que um, en temps de crisi sempre passa el mateix. Eh? Quan hi ha una crisi, no tant per als drets que es poden perdre, per lleis que surtin, sinó per les lleis que tenim, quan entrem, entrem en pitjors condicions. Eh? I això passa en, tot els temps que, en totes les etapes de crisi que hem tingut, sí. sempre ha passat. Eh? Va, va, va passar en la crisi dels 80, va passar en la crisi dels 90, en el 92-93 mm, va haver-hi una mica. crisi i passaràn aquesta crisi, eh? No és una cosa difamada. Jo penso que la la única diferència de lina és potser aquestes lleis que ara existeixen, que per descomptat no existien al 80, tampoc no existien al 92 i les coses cada vegada estan en un palet més lligades. És a dir hmm. que jo sí que penso que aquesta crisi mmm Avui, a més, aquesta tarda em parlàvem de les crisis aquestes del 80, del 92, que les persones d'una determinada edat les hem viscut totes aquestes tres, no? I dius, home, eh, jo sí que penso que en aquell moment hi havien coses molt més aprecàri que no pas ara. Molt més aprecàri sí, que no pas ara. Eh? I, i, I aquestes lleis últimes que s'han fet, totes les quines siguin, però que s'han anat cobrint una sèrie d'etapes, jo penso que ajudaran a no tenir els mateixos o exactament els mateixos problemes que, que s'han vingut definint en altres crisis, que per descomptat n'hi hauran. Eh? Uh -huh. Però, per exemple, quan llegeixes és que Espanya és el país on hi ha més atur, eh, doncs, clar has de mirar una mica per què, no? Perquè fins fa un any era el país que teníem més ampleu. I, uh -huh. i ara com és que som el país que tenim més atur? Bueno, doncs efectivament, doncs perquè malgrat que la, el govern ha volgut que hi hagués molt contracte indefinit i l'ha primat i ha donat, en fi, una mica requítiques eh, també, ha donat una sèrie d'avantatges per a la gent que donava contractes de, i, i indefinits. El que és veritat és que érem el País d'Europa amb més contractes temporals. Per què? Pues perquè els sectors en els quals estàvem treballant més, i els que primer han caigut, doncs és on més contractes temporals existeixen. Uh -huh. Per tant, és per això, una de les raons, jo no sóc economista, eh, però el que llegeixo i el que aprenc és que una de les raons és precisament aquesta massa de contractes temporals. Clar, que en altres països no existien, però aquests contractes laborals fa uns anys eren molt més perquè me'n recordo que els contractes... De la, el, parlar d'un contracte ha oh, tingut un contracte indefinit. L'han contractat amb un contracte... Era, era com... una fita. Sí, sí. Era quasi com sé de l'Ajuntament, eh? Com una, una, una empleada municipal. Era com ser funcionari, quasi. Era bé, no? Perquè ara sí que no la podran treure perquè és indefinida. Bueno, com diu la Delina, la poden treure quan vulguin. Mira, pagant, s'acaba acabat el bròquil, eh? O sigui que, clar, jo sí que penso que aquestes poden ser... En aquest sentit, després hi ha altres coses molt pitjors, segurament, que en les altres crisis, perquè són molt més globals, perquè ens afecten el mercat. La globalització ens ha afectat i aquí tenim una gran, un gran problema. Bueno, és és una, altra, una altra situació. No ben bé l'exacta, jo diria. Eh? No, no ben bé la mateixa. No, és cert, a veure, és cert eh, que possiblement el mercat estigui més regulat. Però la crisi, la crisi del 80 el que va fer va ser eh, no desregular el mercat de treball, regular-lo amb els contractes temporals. Fins a, fins a aquest moment no existia la contractació temporal. Clar, clar, clar. La crisi del 90... Nuremca... I sortíem del que sortia, Madelina? Sí. No, no, ja, ja no, no, jo ja soc conscient que sortien... No, entraven. Entraven Això... en Europa, eh, deixaven... sortien d'una dictadura, dictadura i tenien que fer una reconversió de tota la nostra indústria. És claríssim. Però mmm, totes les crisis, és cert, que han comportat millores en el mercat de treball, mai han tingut tants treballadors i treballadores treballant, treballant com tenim en aquest moment. És cert, sí que és cert. El que passa és que no tota la gent que se'n va a l'atur en aquesta és gent que estigui en contracte temporal. Uh -huh. Perquè és cert que el sector de la construcció és el que més està patint i és cert que el sector de la construcció tenia uns percentatges molt elevats de contractació eventual. Uh -huh. Molt elevats, eh? Qualsevol cosa que penseu, uh -huh. són més encara. Però el sector industrial, que és el que està patint, el segon sector que està patint, que és el sector industrial, el que tenia eren percentatges de contractació temporal baixíssims. Uh -huh. Teníem de, si nosaltres teníem a Catalunya un percentatge de contractació que estava al voltant d'un 22-23% al sector industrial no arribava al 10%. Llavors, clar, i aquest sector és el que està patint. I ara començarem amb el sector serveis, el sector serveis que són estan les dones, on estan sí, sí, sí. les dones i ja hem començat, eh? ja hem començat en el sector serveis. I aquest sector servei també ha fet molta contractació, té, molta. molta contractació indefinida i tenem contractes indefinits i el que s'està perdent és contracte indefinit. Clar, jo no estic dient que el mercat de treball canvi i que les lleis canvi, no. El que sí que és cert és que aquesta gent que ha sortit del mercat de treball, que entrarà, que tornarà, perquè aquesta crisi la superarem. La superarem, sí, Les condicions d'aquests treballadors quan entrin a treballar seran pitjors que les que van de l'empresa que van sortir. Per què? Perquè així com deia la Margarita, que tota la gent a entrar, en, perdona, estem acostumats a entrar en el mercat de treball amb un contracte temporal. Aquesta gent entrarà en un contracte temporal i ja veurem amb quina durada. Uh -huh. Llavors, això era, era el que jo volia dir eh? uh -huh. i les dones eren les que més patirem això com sempre, eh? perquè sí, sí. són les que més ho han patit. Bé, doncs, fins aquí la tàrtulia d'avui. De tota manera, doncs, m'agradaria molt quedar-me amb la frase que heu dit les dues, també, que estàveu d'acord que aquesta crisi, com totes, la superarem. Sí o sí, sí, que traiem-nos una miqueta també aquesta visió negativa que sembla que aquí s'acabi el món perquè no, no s'acaba i haurem de continuar que lluitant que va, que va, i amb forces una això. Això és una oportunitat això doncs en Margarita Pag sí. la tornarem a convidar perquè ens ha aquesta companyia gràcies. igualment Molt gràcies amable. per haver vingut i a l'Adelina Coves per suposar també moltíssimes gràcies per compartir gràcies amb nosaltres aquest temps de ràdio, fins aviat moltes Molt gràcies gràcies Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest hivern gaudeix de les millors rebaixes. Cornellà. Compra a casa. Cita flamenca. Dissabtes d'11 a 1 del matí. I fèria de coples diumenges de nou a 1 del migdia. Amb Antonio Menchón. Avui han pujat a una crep un somni de llibertat vengen les mans i nosets, plorent en la soledat. I no hi ha camis per poder esquivar el gust que deixa la sang. Avui el cel s'ha avergonit al veure Tato es de sal, quants més hauran de morir mentre ens les mans? Top Català, Pep Vila, una nit. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Esteu escoltant les filles de Lilith. A les filles de Lilith parlem de salut. 9 i 36 minuts de la nit, és el moment per cuidar la nostra salut aquí al nostre programa. Avui volem acostar-nos aquell 20% de la població que pateix hipertensió i sobretot volem informar-vos una mica més sobre aquesta malaltia donat que més de 3 de cada 10 persones hipertenses no saben que ho són. Per tot això, a l'altre costat del telèfon ens espera el coordinador del grup d'hipertensió arterial de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, doctor Ernest Vinyoles. Bona nit. Bé, ens podria explicar, doctor, en què consisteix la hipertensió o com ens afecta a les persones? La hipertensió és el que en diem un factor de risc. És a dir, eh, de fet, diem que una persona és hipertensa quan la sang que circula per l'interior de les nostres artèries ho fa una pressió excessiva. I aquest increment de pressió, aquest, aquest, aquest circular de la sang per, so, per dintre de les artèries, o una pressió que no toca massa alta... Això a la llarga lesiona les pròpies artèries i pot arribar fins i tot a donar problemes cardíacs, eh, problemes cerebrals, eh, i problemes en el ronyó, eh, i això al llarg dels anys. És que ens interessa que aquesta pressió de la sang sigui la correcta, sigui baixa. Aleshores, quan parlem d'hipertensió, podem parlar de malaltia com a tal o és un símptoma d'altres malalties? De fet, eh, és un, una... Nosaltres acostumem a parlar de factor de risc, és a dir, la persona que presenta aquesta hipertensió perquè no dona cap símptoma. Eh, habitualment, una persona pot ser hipertensa i tenir la pressió arterial alta durant uns anys i no saber-ho, i un dia, per casualitat, amb una revisió laboral, amb una visita al metge de família, casualment es troba aquesta, aquesta pressió alta i, i llavors s'avalua si, si ha fet mal en algun òrgan del cos i es mira de regular-la. Des del punt de vista de símptomes, no n'acostuma donar, no sé que parlem d'elevacions molt altes, molt, molt importants de pressió arterial. Mm -hmm. I aleshores, quan tenim l'ACTA, la hipertensió arterial, quan algú pateix aquesta malaltia, poden derivar altres malalties d'aquesta afecció? De fet, s'associen. És a dir, se sap que estadísticament la persona que és hipertensa té més possibilitats de tenir altres problemes. Per exemple, és més possible que tingui una obesitat, és més possible que a tot això s'hi associï una alteració dels lípids en la sang, això vol dir que el colesterol no el tingui bé, eh, és més possible que s'hi associï la diabetis, És a dir que parlem d'un grup de malalties o de factors de risc que solen anar junts, hipertensió, diabetis, i hipercolesterolèmia o dislipèmia... Eh, obesitat, això acostumen a ajuntar. I tots són factors de risc cardiovascular, és a dir, que la seva presència multipliquen el risc de presentar a llarg termini un problema cardíac, un infart, o bé un problema cerebrovascular o una embòlia. I afecta igual la hipertensió arterial a homes i dones? Afecta igual, el que passa que varien les edats. En els homes eh, se sap que a partir dels 55, 50-55, Uh, quan mirem així globalment hi ha un augment de pressió arterial és dir, la probabilitat de ser hipertens augmenta cap als 55 anys en els homes cap als 60-65 a les dones però el risc, el risc globalment és similar el que passa que en els homes el risc cardiovascular és superior al risc cardiovascular de les dones, només pel fet de ser home és a aquí no hi ha altres variables i això sí que se sap Doctor Vinyola, si com podem evitar arribar a ser hipertensos? Home, el més habitual, el eh, recomanable, recomanable és eh, avaluar la pressió arterial. Es diu que cada dos anys, ja l'hauríem de prendre tots, la pressió arterial, cada dos anys. I si està bé, pots estar bastant tranquil. Accepten eh, aquelles persones que estiguin ja a la frontera, eh, perquè la frontera és el 140-90. És dir, aquelles persones que estan a 130-80, aquest, aquest se l'hauríem de prendre almenys un cop a l'any per estar segurs de que no es esdevenen hipertensos. Uh, aquesta seria una mica la idea de, de, de prevenció I, i a més a més uh, habitualment fent una vida sana i això vol dir fer menjant una dieta de tipus mediterrani eh? amb, amb poca carn i més peix amb moltes fruites, verdures uh, amb una base d'oli d'oliva amb fruits secs això s'ha demostrat que millora i baixa la pressió arterial la dieta de tipus mediterrani amb, evitant carns vermelles i menjant més carns de corral que es diu, no? de pollastre gall dindi, conill, tot aquest tipus de carn són més saludables, més cardiosaludables, i tenen més, menys possibilitats de, de perjudicar el sistema cardiovascular. Fent exercici físic, se sap també que ha, disminueix la possibilitat de tenir problemes també cardiovasculars i, i disminueix la pressió arterial. Exercici físic adequat a l'edat. Per exemple, un, un exercici físic que podria ser recomanable és el caminar, Caminar a bon pas, per això, no passejar, sinó caminar a bon pas almenys almenys durant una hora al dia. I pot ser dues mitjores, i també s'ha demostrat que dividint dues mitjores, caminant de pressa, és suficient. Ara, magnífic si un va doncs, en bicicleta, o corre o neda, o, o, fi, o fa altres tipus d'activitats físiques addicionals. Com ens acaba de dir, doncs, la dieta és un d'aquells factors que tenir en compte a l'hora d'habitar l'hipertensió. Podem dir doncs, que una dieta desequilibrada eh, podia ser un factor de risc per a acabar patint hipertensió. Quins altres factors de risc ens podem trobar davant eh, d'un pacient hipertens? Uh, bueno, bàsicament, ens hem deixat un de molt important, que, uh -huh. que és, molt, és important pel que fa a risc. Quan parlem de risc cardiovascular, que és el tabaquisme. Uh -huh. És dir, hem parlat que s'ha de fer una dieta saludable, una dieta mediterrània, que s'ha de fer exercici físic eh, per prevenir problemes cardiovascular i a més a més no s'ha de fumar. Tot el que estem parlant queda anul·lat quan un, quan un, quan un, quan un fuma. És dir, el risc es multiplica a vegades fins i tot per 10, i els grans esforços que un pugui fer amb la dieta, els grans esforços que un pugui fer amb l'exercici físic, amb controlar la pressió, amb prendre les pastilles, amb la pastilla del colesterol, aquest gran esforç, des del punt de vista de risc, queda anul·lat pel consum de tabac. És dir, no oblidem, moltes vegades, el tractament de totes aquestes patologies és el tractament del tabaquisme. O sigui que totalment prohibit fumar, sobretot per pacients hipertensos. O sigui, ho hauríem de prohibir a tothom, sí. però especialment per les persones que pateixen hipertensió arterial. Sí, sí perquè hi ha un, una, un molt elevat risc de tenir algun problema cardíac o, ja mm. dir una, una embòlia, un problema cerebrovascular a llarg termini. Mm -hmm. I quin control han de portar els pacients amb hipertensió, doctor? Doncs eh, els pacients hipertensos han de fer les visites eh, regulars, del seu metge de família, la infermera també, i, i cada, cadascú tindrà la, la seva freqüència, és a dir, un pacient que estigui ben controlat, eh, que ja, ja s'hagi avaluat, se li hagi fet les analítiques, l'electrocardiograma i tot el que convingui, doncs aquest pacient amb què vagi a visitar cada 3 mesos la seva infermera i, i un cop a l'any el seu metge seria suficient. Ara bé... Si parlem d'un hipertens, que, és de, que sigui molt risc, si ha tingut alguna complicació de la hipertensió o que té xifres molt elevades o que necessita prendre, doncs, a vegades, 3 i 4 fàrmacs, les visites han haurien de fer més sovint. En, en qualsevol cas, això és, és posar-se en mans del metge de família. Uh -huh. I el tractament sempre es basa en pastilles o no tots els pacients que pateixen hipertensió tenen el mateix tractament o han de prendre pastilles? No, no, afortunadament no tots han de prendre pastilles. Hi ha, hi ha persones, per exemple, obeses i hipertenses que saben i entenen que canviant l'estil de vida poden estalviar-se prendre pastilles. Llavors hi ha algunes persones que realment aconsegueixen perdre, no cal gaire, eh? 5-6 quilos és suficient moltes vegades perdre pes, això baixa la pressió arterial, no ho hem dit abans, però quan un perd pes, eh, doncs baixa la pressió arterial, menjant sense sal, no ho hem dit abans, però ara ho diem, menjant sense sal, perdent pes, fent la dieta mediterrània, fent una mica d'exercici físic, moltes d'aquestes persones doncs fan aquest esforç i, i doncs, representa un, un benefici a llarg termini per ells. No vol dir que amb el temps eh, doncs, eh, també hagin de alguna pastilla, és possible, però el, el que aconsegueixen amb això és retardar al màxim possible a l'inici del tractament farmacològic. I per acabar, doctor, uh, finalment els pacients hipertensos uh, es pot arribar a controlar aquesta tensió arterial o és una cosa que s'arriba a fer crònica? És crònica, però això no vol dir que no es pugui controlar. És dir, quan parlem que una persona és hipertensa ho és per sempre més. Eh? Pot uh -huh. estar controlat i la major part, el 90% i per cent hi ha possibilitat de controlar-ho sense cap problema eh? entre les mesures no farmacològiques i les mesures farmacològiques, però és com el que és diabètic, que ho és per sempre, el que passa que pot estar controlat. És a dir, un nos no, no es cura de la hipertensió, la té, n'ha de ser conscient i, i l'ha de, de tractar com sigui. Uh, i, I ha de fer un seguiment i unes analítiques regulars i, i les seves visites que pertoquin. Però és, és el que en diem un factor de risc crònic. Doncs, doctor, com sempre venim repetint en aquest programa, l'exercici físic i la dieta equilibrada, al final, doncs, són els factors principals per evitar patir diferents afeccions. En aquest cas, doncs, també quan parlem d'hipertensió arterial. Moltíssimes gràcies, doctor Ernest Minyoles, per atendre els micròfons de les filles de Lilith. A vostès, moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith.com L'Anna Pitarc ens obre la clau de l'armari. 9 i 46 minuts de la nit. Nosaltres ja ens toca parlar de moda aquí a les filles de Lilith i ho fem, com sempre, amb aquesta estilista personal que tenim nosaltres. Bona nit, Ana Pitarch. Bona nit, Laura. Bé, avui, com deia abans a l'inici del programa, l'Anà ens porta els millors consells per tenir un bon fons d'armari, que això, en temps de crisi, és del que s'ha de tirar, d'aquell fons d'armari. Sí, Això avui donarem unes quantes pistes per a formar un bon fons d'armari. Perquè, jo no sé tu, però a mi m'angoixa aixecar-me pel matí mm. i això de no saber què posar-te pedre minuts davant de l'armari, no. No. S'ha de ser no. més efectiu. Clar. Llavors, si... I anar per feina. Sí. Si no ho portes pensat, el que, que has de tenir és això, un fons d'armari, del que diràs mà mm. quan estigués... Si et sembla, Anna, doncs comencem per explicar el concepte fons d'armari, que no vol dir que tinguem la roba allà al fons del tot. No. Si no és una altra cosa, no, Anna, em sembla? Sí, el fons d'armari doncs, serien aquelles peces de roba necessàries per al dia a dia, que poden servir per a qualsevol moment de l'any i per a qualsevol ocasió. Llavors, el fons d'armari té, té tres característiques bàsiques, que és que ha de ser adequat, funcional i durador. I encara que en aquestes tres pistes parega senzill fer un bon fons mm -hmm. d'armari, la cosa és bastant complicada, aconseguir totes les peces que fan falta i algunes tard en dies, mesos i inclús anys per trobar allò que o sigui, és un, que, un que ens porta. Unes quantes temporades, diguem sí. així, no? És una mena de recopilació, de col·lecció, no? De roba que anem utilitzant i que sempre està allà, sí, a l'armari. Sí, utilitzant i reutilitzant. Llavors, això, sempre que et falta alguna coseta, doncs intentes buscar-la o trobes alguna que pot retirar algunes que ja tens. O sigui que sí, és un treball constant. És com... Suposo que al fons d'armari, Anna, l'hem de formar amb aquelles coses... Que més o menys sabem que mai passaran de moda, no? Hi ha certes prendes de roba que són vitalícies, es podria dir així, potser. Sí, sí, no n'hi ha coses que això ho fem servir totes les dies i llavors sí que les tenim d'anar reciclant. A lo millor sí, un poc en funció de les modes, doncs per exemple els texans i coses d'aquestes que utilitzem uh -huh. dia a dia, però sí que és veritat que la tendència va canviant. Llavors, ha, que, hem de tenir uns que siguin més bàsics i uns altres que siguin més de tendència per a poder jugar amb això un poc amb l'estil. Doncs, si et sembla, Anna, doncs, comencem per aquests primers consells, perquè crec que el fons d'armari també ens portarà uns quants dies i la setmana que ve donarem aquesta segona part. Però, si et sembla, sí. anem a donar aquells pocinets d'aquest primer dia d'aquest fons d'armari. Mira, primer parlarem un poc de les peces que fan falta, o sigui, els elements que, con que constitueixen el fons d'armari, que serien uh -huh. la roba íntima, les jaquetes, els pantalons, les faldilles, els vestits... I després, a la part de dalt, les amarretes, els jerseis, les camises i després hi ha de complements uh -huh. les bosses i les sabates i els altres complements que això ja, com tu dius, ja ho parlarem un altre dia, en siguen els complements. I si per començarem per la roba íntima, que bueno, això ja, cada una... Comencem de dins cap en fora, sí, no? Sí, de dins cap en fora, de lo bàsic, hasta anar tapant-nos. I la roba íntima, ahir ja no entrarem perquè cada una més o menys ja sap el que li va bé, el, el tipus de, de roba que li fa falta i bon bueno, lo fonamental sí que és que siga bàsica i còmoda i ja està. Mm -hmm. I ahi ja cada cadascuna que ja sap com és el seu cos. Sí, perquè com és una cosa això íntima, doncs cada una ja que faci la seva feina. Després les jaquetes que és recomanable tenir-ne dues per anar a treballar, així en colors més bàsics i que siguin fàcils de combinar, uh -huh. i una altra, potser, un, un poc més vistosa per als caps de setmana i per a poder combinar de manera més informal. Allò la jaqueta els diumenges, no?, que sentia allà els nostres pares. Sí, però jo crec que això ja ha canviat un poc, no?, i ara la jaqueta dels diumenges que seria la de més... La de més vestit... La, la, la que fa patxoca per, al... per sortir. Sí, la faríem, la faríem servir a lo millor més per un look formal d'anar a treballar mm -hmm. i la jaqueta de cap de setmana seria una cosa més informal, més d'esport. I dins d'aquestes de les jaquetes parlaríem del blazer, que el' l'estem anomenant molt, però és que realment és, una, és un tipus de jaqueta que podem fer servir tant per anar a treballar amb un look així més informal, mm -hmm. combinat amb texans o amb una camiseta. I després també amb amb unes altres peces aixina més... De més seu, de seria l'americana, no? Allò del sí. trage que tots coneixem. Sí, el, la jaqueta de traje vamos. Uh -huh. Després, els vestits, que el vestit negre eh, ho portem dient moltes setmanes, però és que realment és una prenda bàsica a l'armari de qualsevol dona i perquè ens pot salvar de moltes coses. El vestit negre eh, et farà quedar bé, tingues l'edat que tingues, eh, vagis al que vagis, o sigui, depen, no depèn ni de l'ocasió ni de l'edat. És una peça que... Cal tenir perquè, a més, la pots combinar tant de manera més informal com així, més actual. Després, dels pantalons. Hem de tenir dos pantalons de vestir, dos més d'esport i, finalment, dos parells de texans. Que, bueno, jo sé que totes en tenim més que, que dos parells, però al mínim serien dos. Uh -huh. Els models, aixina, més elegants, els més de vestir doncs cada una que trie l'estil que vulgui, però sí que, és, sí que és veritat que tenen que ser de colors més bàsics per a poder-los combinar fàcilment i també que siguin un estil un poc més sobri per anar a treballar i coses d'aquestes. I després els pantalons d'esport, que important és que siguin versàtils i que els poden, els poden gastar tant per anar al cinema, per exemple, com per anar a fer la compra. Això ja també depèn un poc del gust de cada una, perquè el fons d'armari al final... La que te tens que posar eres tu, o sigui que ja. depèn del gust personal de cadascuna, tot i que les prendes bàsiques estiguen ahí, siguen coses més inamovibles. I els texans, sí, sí que totes en tenim més de dos parells, però bueno. I els anem, els anem acumulant allò amb la cintura baixa baixada, l'alta... Sí, cequet. perquè els tex texans com que costa retirar-los. Com mm. que sempre es van portant, els vas acumulant allà... I a més, és clar, és d'aquelles prendes que realment aguanten. Els rentats mm. són les més resistents, podríem dir, no? Totes les prendes texanes. Sí, sí, i ademés això, com es continua portant i es van... Sí. Tornen les tendències, que si la campana, que si el pitillo, que si no sé què... Al final sempre tires dels que hi ja tens. És d'aquelles tendències vitalícies, jo crec que mai morirà els texans. No. <laughs> Pel nostre bé. Pel nostre bé, millor que no. No, però sí que els que hauríem de tenir segur serien uns texans així amb un blau més fosc, uh -huh. que aquestos sí que es poden fer servir en un look més, més, a lo millor, més formal per anar a treballar i després els combines amb una sabata plana o amb una, amb una manoletina i el que sigui, servissin també per un look més casual i després uns altres més de tendència, doncs en aquest cas a lo millor serien uns pantalons així, uns trencats o uns així més amples uh -huh. o els de campana, uns que estiguen de tendència i uns altres més bàsics. I els altres hi ha, ja, cadascuna que trigui els que més li agraden. Uh -huh. I després donem un consell, que és sí. que per cada prenda inferior que tinguis has de tindre tres prendes superiors, o sigui les sam samarretes o camises o jerseis que les pugues combinar amb aquella peça interior inferior perdón, uh -huh. per a, a traurir el màxim rendiment. És, allò, és a dir, allò de tenir un conjunt i només en fico aquell conjunt i aquell pantaló és per aquesta camisa, això oblidem-nos i més en temps de crisi, no? Hem d'aprofitar. Sí. El que sí que pots fer és adequar una camisa a un pantaló, això uh -huh. sí, però el pantaló ha de tenir tres. Tres dir, coses de dalt que li convinen i que t'hi puguis tu anar intercanviant. I aixina segur que parlant li parlant traus... de pantalons polígams, podríem sí, dir-ho així, no? Tres sí. parelles per cada pantaló. Sí, sí. I aixina segur que els traus el màxim rendiment. Amb les faldilles el mateix i, i ja està. I són les prendes inferiors amb les pendes superiors. per uh -huh. a aquesta regla de tres i, i llavors amortitzaré l'armari. I després amb les faldilles tinc de una un poc més formal, aixina més recta per anar a treballar i un, fer un look aixina més formal i després una altra més de fantasia, més també de tendència uh -huh. i que tu te la puguis combinar com tu vulguis o sigui, amb, una, amb un estil més elegant uh -huh. o potser més casual i jo crec que ja... Per podem avui deixem aquí. aquí, no? Sí, que ja he donat molta informació Jo crec que si ara l'hem de Pair, jo crec que hem de passar net els apunts i ja la setmana que ve <laughs> seguim amb el fons d'armari com sempre, de la mà de l'ana Fitar Bona nit Anna Bona nit Fem una volta per la història en femení. 9 i 56 minuts de la nit, us convido a pujar a la nostra màquina del temps particular per marxar 170 anys enrere cap a la màgica ciutat de Santiago de Compostela. Què us sembla? Bé, doncs, anem cap a la terra on va néixer un 24 de febrer de 1837 la poatesa Rosalia de Castro, la nostra protagonista d'avui a la història en femení. Maria Rosalia Rita de Castro és el nom sencer d'una escriptora enamorada de la seva terra. La nostra protagonista va créixer al costat de la seva mare Maria Teresa de la Cruz, que, per cert, era mare soltera en una època on això no estava molt ben vist. I a més, si tenim en compte que la família de la Rosalia pertanyien a la noblesa galega, doncs encara aquest fet inc s'incrementa, us podeu imaginar, no?, la situació de la mare de la Rosalia. Malgrat tot, l'escriptora sempre va estar molt unida a la seva mare i sempre va parlar d'ella amb admiració i agraïment. La bona posició social de la família Castro va permetre a la Rosalia formar-se a una de les millors escoles de Santiago de Compostela, al Liceu de Sant Agustín. Allà, aviat, va mostrar un gran interès pel dibuix, la música i el teatre. De fet, va participar com a actriu en representacions no professionals. Va ser en aquell temps quan la poatesa començava a destacar en l'art de la ploma i el paper. I més tard, cap a l'any 1957, quan només tenia 20 anys, Rosalia de Castró va publicar una de les seves obres més romàntiques, La Flor, potser inspirada per l'amor que sentia per l'historiador i escriptor Manuel Morguia, amb qui es va casar un any més tard. D'aquest matrimoni, precisament, van néixer, van néixer set fills. Una família nombrosa, la de la Rosalia, que li ocupava la major part del temps i la major part de la seva dedicació. A més, a causa dels variats llocs on s'havia de traslladar a Morgüia, el matrimoni va viure llargues temporades separat. Clar que això no va ser impediment perquè el seu marit va ser qui va donar una imprenta als Cantares Galegos, el primer llibre de poesia en galèc de la Rosalia que es va publicar l'any 1963. Podríem dir que aquesta obra suposa un esdeveniment cultural de primer ordre en el panorama literari de la llengua galega, tant que la data d'aparició de Cantares Galegos es commemora cada any durant el Dia de les Lletres Gallegues. Per cert, que l'escriptora va dedicar aquest poemari a la seva estimada mare que havia mort un any abans que es publiqués. Bé, i després d'aquesta obra reina, que podríem dir els cantares galegos, sembla que la Rosalia va trobar la inspiració i un estil propi que la van portar a una gran activitat literària. Tot i que tot sigui dit... Pel que coneixem avui, després de Cantar els galegos, es veu que es va mostrar més interessada per la prosa que per la poesia. I no va ser fins al 1980 que la Rosalia va tornar als versos amb la seva darrera col·lecció de poemes en galèc, Foles noves. Aquesta obra contenia la seva particular manera de veure la vida, la seva essència vital i el seu missatge de denúncia social. Una constant en totes les seves obres, potser perquè la Rosalia de Castro sovint es sentia molt a prop dels desvalguts. L'escriptora no va gaudir mai d'una bona salut i va estar lluitant sempre contra la malaltia, i sovint amb una certa penúria, fins i tot. I amb aquesta lluita va resistir fins als 48 anys, quan va morir de càncer a la seva casa de padrón, en lloc que avui és un museu dedicat a la seva vida i a la seva obra. I si d'alguna cosa segurament estaria orgullosa la nostra protagonista és que avui, 170 anys després, els seus poemes encara siguin un estandard que porten arreu del món la cultura de la terra on va néixer, de la terra que la va estimar. Galícia va ser la inspiració i la vida de Rosalía de Castro. Esteu escoltant les filles de Lilith. éu en punt de la nit, és hora d'acomiadar-nos d'aquest programa de les filles a Lilith, com sempre moltes gràcies per ser a l'altre costat de les ones per sintonitzar les 54.6 de la FMA i escoltar-nos a nosaltres us esperem com sempre amb il·lusió la setmana que ve fins aviat. says